Umblând cu Isus, cred că fiecare dintre noi dorim lucrul acesta, de aceea suntem aici. Însă este o problemă în a umbla cu Isus. Este o problemă faptul că nimeni nu umblă cu Isus. Nimeni nu se naște umblând cu Isus. Și toți trebuie să ajungem unde să umblăm cu Isus. Să ajungem de la un stadiu unde nu umblăm la un alt stadiu. În Psalmul 51 cu versetul 5 ne arată problema problema care ne face pe fiecare dintre noi să nu putem umbla cu Iisus. De la început. Și aici spune așa. Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat M-a mama mea. Asta este o problemă. Fiecare om care ajunge în lumea aceasta să se nască, se naște în păcat. Iar în Roman 3, cu 23, ni se spune că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slavă Lui Dumnezeu. Asta înseamnă că toți nu există om pe fața Pământului care să nu fi păcătuit care să nu se fi născut în păcat. Iar în Isaia 59, cu versetul 2, ne ajută să punem asta împreună și să vedem ce face păcatul, Din ne oprește de la umblat cu Isus. Isaia 59, cu versetul 2, spune așa, cine voastre, pun un zid de despărțire între voi și în Dumnezeul vostru, păcatele voastre vă ascund fața lui și îl împiedică să vă asculte. Asta este problema omului. Din cauza aceasta nici un om care se naște nu umblă cu Dumnezeu. El trebuie să ajungă din această stare într-o altă stare pentru a umbla cu Dumnezeu, precum a făcut Enoch, sau Noi, sau Avram, care se numea prietenul lui Dumnezeu. Și aș vrea puțin în această seară să trecem cum putem ajunge să umblăm cu Isus. În Anglia și în multe alte regate, probabil că știți că împărații, familiile regale, ca să-și întărească puterea, își logodeau copiii chiar de mici, de la vârsta de bebeluși sau chiar înainte de naștere unii împărați. De exemplu, îl avem pe Henry al VII-lea, al Angliei, care și-a logodit băiatul de numai 2 ani, cu fica lui Ferdinand și Izabela din Aragon. Dar numai 2 ani. S-a locotit copilul. Și aici este o lecție pentru noi. Pavel, în Roman, capitolul 7, și de aici o să studiem în ziua aceasta, în Roman, capitolul 7, folosește ilustrația aceasta a căsătoriei pentru a ne descrie pe noi în starea noastră. Și spune așa, Roman, capitolul 7, de la versetul 1 la versetul 6.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 Dar dacă îi moare bărbatul, este dezlegată de lege. Așa că nu mai este prea curvă dacă se mărită după altul. Deci, aici, Pavel, folosește o ilustrație, a ceea ce experimentăm ce mai mulți dintre noi. Folosește ilustrația căsătorie. Însă problema este că noi am fost dați în căsătorie încă de la naștere sau înainte de ani, finăscut. Aceasta nu a fost alegerea noastră ce a fost alegerea primilor noștri părinți. Când Adam și Eva au ales să păcătuiască, a dat pe fiecare din copiii lor, care urmau, inclusiv noi, ne-a dat în căsătorie păcatului, ca să fim logodiți sau căsătoriți înainte de a ne fi născut. Și de aceea putem vedea un copil când se naște, chiar de mic, făcând lucrurile păcatului cum s-a mai spus, o ilustrație sau, de fapt, ceva lucru real, cu un copil, stătea în brațele tatălui și au văzut ceasul strălucitor și vroia ceasul. Și tatăl i-a spus, nu-i voie, nu este pentru tine. Dar copilul mai tare și mai tare după ceas, până când i-a sărit în față. Și cineva i-a spus, dacă ar fi de 18 ani, ți-ar sări în cap și ți-ar lua ceasul. Și aici vedem păcatul cum lucrează din pruncie. Și asta este problema fiecărui om. Este că este căsătorit cu păcatul. Și Pavel merge mai departe, în versetul 4, spune, tot astfel, frații mei, prin trupul lui Hristos și voi ați murit în ce privește legea, ca să fiți ai altuia. Adică ai celui ce am înviat din morți și aceasta ca să aducem roade pentru Dumnezeu. Căci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 Însă, dacă ne uităm la viața noastră, la viața de căsătorie, putem înțelege foarte ușor. Ce îi ține pe doi oameni? bun sau răi, căsătoriți? Ce îi ține? Dragostea ar trebui și dragoste este. Dar dacă este cineva care poate nu se iubește și se căsătorește totuși, ce îi ține legați în căsătorie? Care care aici spune că este legea. Este însuși legea ce îl ține, îi ține legați. că, cum spune aici, dacă unul dintre ei merge și se căsătorește cu altul, ce se întâmplă? Prea curvește. Și legea spune să nu prea de aceea, legea, cele zece porunci, îi ține pe cei căsătoriți împreună. Dar un lucru interesant este că legea îi ține și pe cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu sau nu vor să aibă de a face cu Dumnezeu, dar și pe cei ce umblă cu Dumnezeu. Tot aceeași lege îi ține împreună. E așa. Aceeași lege îi, ține, îi zice și unului și celorilalt nu prea curvi. Înțelegeți? Dacă ei merg din afară și nu sunt credincioși, ei încalcă aceeași lege. Da, unii nu țin seama de ea, dar aici este alta poveste. Însă Pavel ne spune și nou un lucru clar. Noi ne naștem căsătoriți cu păcatul. Iar legea lui Dumnezeu ne ține legați de păcat. Noi suntem aici reprezentați prin femeia. Spune și femeia măritată este legată prin lege de bărbatul ei, câte vreme trăiește el. Dar dacă îi moare bărbatul, este dezlegată de legea bărbatului ei. Și Pavel în versetul 4, spune tot astfel, frații mei, prin trupul lui Hristos și voi ați murit în ce privește legea, ca să fiți ai altuia adică ai Celui ce a înviat din morți. Acesta, aceasta, ca să aducem roade pentru Dumnezeu. Aici ne arată un lucru extraordinar. Faptul că, în primul rând, noi suntem căsătoriți cu păcatul, dar noi nu ne putem uni cu Hristos și nu putem umbla cu Hristos atâta vreme cât suntem căsătoriți cu păcatul. Dacă ați prins asta fiindcă dacă ne-am cu Hristos, atâta timp cât suntem căsătoriți cu păcatul, ce s-ar întâmpla? Am prea curvi. Am încălcat legea lui Dumnezeu, iar Hristos nu se poate lega de noi atâta timp cât suntem ai păcatului. Și de aceea, Pavel, în versetul 4, spune tot astfel, frații mei, prin trupul lui Hristos, și voi ați murit în ce privește legea, ca să fiți ai altuia. De ce în ce privește legea? <coughs> Fiindcă legea îi leagă pe cei doi împreună. Legea mă leagă pe mine de păcat. Și tot legea mi-arată că nu e bine acea legătură. Dar legea mă ține legat de păcat. <coughs> legea, când doi să zicem din lume, să căsătoresc, legea aceea le spune, voi doi trebuie să vă căsătoriți, însă legea lui Dumnezeu mai spune ceva. Creșteți și înmulțiți-vă. Așa e? Și atunci când doi păcătoși sau omul și păcatul sunt legați, legea îi ține împreună, dar mai spune și ceva. Creșteți și înmulțiți-vă. Și atunci păcătosul începe să săvârșească faptele păcatului. Și atunci intervine Hristos. Căci Hristos vrea ca să umblăm cu El. Hristos ne iubește. Și Hristos intervine, vine pe pământ, se naște, ia un trup ca și al meu, al nostru, și moare în locul nostru. Și spune, tot astfel, frații mei, prin trupul lui Hristos. Adică dacă eu accept prin credință că Hristos a murit nu din pricina Lui, ci din pricina mea sau pentru mine, atunci, printr moartea lui Hristos, și eu mor. Și mor față de păcat. De ce? Trebuie să mor. Ca să mă pot căsători. Din nou. Și spune, tot astfel, frații mei, prin trupul lui Hristos și voi ați murit în ce privește pe legea, ca să fiți ai altuia, adică lui, al celui ce a înviat din morți și aceasta ca să aducem roade pentru Dumnezeu. Când eram unis de păcat, Aduceam roade păcatului, dar când murim, ne putem uni din nou cu Hristos. Și apoi să aducem roade, roadele negrianire, roade lui Dumnezeu. Și spune căci când trăiam sub firea pământească, patimile păcatelor, atățate de lege, lucrau mădulare noastre și ne făceau să aducem roade pentru moarte. Dar acum am fost izbăviți de lege și suntem morți, de legea așa asta care ne ținea robi, pentru ca să slujim Lui Dumnezeu într-un Duh nou, iar nu după vechea slovă. Să mergem puțin mai departe și să vedem mai departe ce vrea să spună Pavel. În versetul 7 spune așa, Deci ce vom zice? Legea este ceva păcătos? Este legea ceva păcătos fiindcă mă ținea legat de păcat? Și chiar mă, mă conducea să săvârșesc faptele păcatului? Să duc roade păcatului? Și Pavel spune, nu, nici de cum. Din potrivă, păcatul nu l-am cunoscut decât prin lege. De pildă, n-aș fi cunoscut pofta, dacă legea nu mi-ar fi spus să nu poftești. Vedem aici că legea nu este problema. Legea nu este problema fiindcă eu am fost dat în căsătorie păcatului. Ea și îndeplinește rolul. Legea este bună. Și să vedem mai departe. Legea, de fapt, cum spune aici, ne ajută ca să vedem ce este păcatul. Cum spune aici, din păcatul, nu l-am cunoscut decât prin lege. Iar în versetul 8 spune așa, apoi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 a luat prilejul prin ea, m-a amărgit și prin însăși porunca aceasta m-a lovit cu moartea. Aici vedem și cum Pavel ne dezvălie cum lucrează păcatul în om. Deci păcatul, când a fost dată legea, a luat prilejul și a făcut să se nască în mine prin acea poruncă, tot felul de pofte. Fiindcă legea, porunca spunea să nu poftești. Și Dumnezeu vine la mine și spune, i nu pofti, eu sunt legat căsătorit de păcat. Și când Dumnezeu spune, nu pofti, atunci legea, soțul meu cum ar veni, păcatul din mine, spune, tu ești robul meu, trebuie să faci ce spune capul. Și atunci eu mă supun și fac faptele păcatului. Căci spune, căci fără lege, păcatul este mort. Și este un lucru adevărat, faptul că păcatul este răzvrătire împotriva autorității. Asta este păcatul. Păcatul se răzvrătește împotriva oricărei porunci. De aceea, în 1 Ioan, 4.3 cu versetul 4, care îl știm bine, spune astfel: Oricine face păcat, face și fără de lege. Și păcatul este fără de lege. Cuvântul grecesc este anomia, adică împotriva legii. Păcatul asta face. Se împotrivește oricărei porunci, oricărei lege. Și atunci, dacă nu ar fi o autoritate, Pavel spune că păcatul ar fi mort. Spune căci fără lege păcatul este mort. Și atunci, dacă nu ar fi lege, păcatul ar fi mort. Și unul dintre noi ajunge la concluzia că trebuie să dăm legea la o parte ca păcatul să fie mort. Însă asta nu rezolvă problema. Vedeți, cea mai mare autoritate din univers știți care e? Însă Dumnezeu. Cine are problemă cu poliția? Cine o încalcă, hoțul, nu? Dar cei cetățeni? Ce părere au ei despre polițiști? Părere bună, fiindcă e protejat. Ei sunt acolo, polițiștii, ca să protejeze comunitatea. Și tot așa, doar păcatul are, are problemă cu legea, fiind concalcă. Și se rezgrătește. Este un principiu în noi care ne face să ne răzvătim împotriva legii Lui Dumnezeu, atunci înseamnă că nu ne putem elibera de autoritate. Nu putem să scăpăm de autoritate pentru ca legea să fie moartă. Nu. Și păcatul este de vin. Și atunci trebuie să fie o altă rezolvare. Fiindcă nu putem noi să-L detrunăm pe Dumnezeu. Satan a încercat. Și încearcă. Dar nu poate trebuie să se rezolve altcumva această problemă a păcatului. Și spune aici fiind fiindcă eram fără lege, trăiam. Dar când a venit porunca, păcatul a înviat și eu a murit. Și ce asta? Atâta timp cât porunca nu este dată, păcatul este tot acolo. Dar nu are împotriva cărui lucru să se împotrivească, să se răzvrătească. Așa că el este ascuns. Și de aceea spune și porunca ea care trebuia să-mi dea viața mi-a fricinuit moartea. Pentru că păcatul a luat prilejul prin ea. M-a măgit, m-a înșelat. Cum l-a înșelat pe Adam și pe Eva. Și spune și prin însăși porunca aceasta m-a lovit cu moarte. Problema nu este porunca. Nu este autoritatea. Nu este poliția. Problema este păcatul din mine. Și continuă Pavel și spune în versetul 12. Așa că legea, negreșit, este sfântă. Și porunca este sfântă, dreaptă și bună. Ea nu este rea. Ea nu mă conduce la păcat. Nu ea, ci păcatul din mine. Ea este dată de însuși autoritatea divină. Așa că nu poate să aibă probleme. În versetul 13 spune, și atunci un lucru bun mi-a dat moartea, că spune mai înainte și porunca, ea care trebuia să-mi dea viață, mi-a plicinuit moartea. Uf. Și Pavel atunci merge și continuare, în continuare întreabă, porunca aceasta, un lucru bun, mi-a dat moartea? Nu, nici de cum, dar păcatul, tocmai ca să iasă la ivială ca păcat, mi-a plicinuit moartea din prinsul un lucru bun pentru ca păcatul să se arate afară din cale de păcătos, prin faptul că se sluja de aceeași poruncă, aceeași poruncă bună. Și astfel vedem că porunca este bună. Și din poruncă învăț tot ceea ce este bun, dar păcatul este din cale afară de păcătos. În alte cuvinte, compară legea lui Dumnezeu cu păcatul. Legea lui Dumnezeu mă învață tot ceea ce este bun și mă îndeamnă la lucruri bune. Dar păcatul mă învață tot ceea ce este rău și mă ajută și mă conduce și mă forțează să fac tot ceea ce este rău. Iar această lege a fost dată de Dumnezeu tocmai pentru a scoate la iveală păcatul în mine, ca să văd problema mea, să văd de ce nu pot umbla cu Dumnezeu. În versetul 14 spune mai departe așa. Știm în adevăr că legea este duhovnicească, dar eu, eu sunt pământesc, vândut rob păcatului. Din pruncie. De la Adam și Eva am fost vânduți rob păcatului ca să îndeplinim voia păcatului. Și legea este duhovnicească, nu este pământească. Prin asta putem înțelege un lucru, că numai cei ce sunt duhovnicești pot înțelege și împlini legea. Iar cei ce sunt pământești, cei ce sunt firești, nu pot să împlinească decât să se răzvrătească împotriva ei. Fiindcă păcatul este în noi, fiindcă suntem robi ai păcatului. Știți, păcatul l-a pus pe Iisus Hristos pe cruce. Dar prin însuși acest act, Iisus Hristos a dezvăluit păcatul. La fel și legea. Legea vine în viața mea, este dată de Dumnezeu. Și păcatul îi se împotrivește și o atacă și încearcă să o să o, o încalce. Dar prin însuși faptul acesta... Legea face ce-a făcut Hristos. Îi dezvăluie păcătoșenia și răutatea. Legea, de fapt, reflectă de autorul ei și face exact ce face autorul ei. În versetul uh, 14 sau versetul 15 și 16 spune așa. Căci nu știu ce fac. Nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Acum, dacă fac ce nu vreau, mărturisesc prin aceasta că legea este bună. Legea nu este ea problema. Problema este în mine. Pentru că eu fac ce nu vreau. Și atunci Pavel spune, prin aceasta caută să ne arate că Dumnezeu nu luptă contra legii. Hristos nu a părăsit cerul pentru a dărâma legea, pentru a da legea la o parte ci, tocmai din potrivă, a venit pentru a arăta ce este păcatul și a mă elibera din păcat. A mă aduce acolo unde să fac, de fapt, ceea ce vreau să fac. Hristos nu a murit să desfințeze legea, ci la cruce ne-a arătat către răutate extraordinară e în păcat. Aceea de a urcide chiar și pe detătorul, creatorul, cel ce a făcut doar bine. Și legea reflectă, așa cum am spus, modul de lucra lui Dumnezeu. Ceea ce face Dumnezeu, asta face și legea. Iar un roman 7 cu versul 17 spune așa, Și atunci, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Păcatul se răzvrătește. Păcatul se împotrivește lui Dumnezeu. Nu legea este problema. Nu ea este cauza problemei. În versetul 18 spune așa: Știu un adevăr, că nimic bun nu locuiește în mine. Adică în firea mea pământească. Pentru că cei drept am voința să fac binele, dar n-am puterea. Vedeți, legea lui Dumnezeu mi-arată ce este bine. Ea este bună, este sfântă, este dreaptă. Ea mi-arată ce este bine. Și eu vreau să fac ce este bine. Ea spune, nu minți. Și eu spun, este un lucru bun. Și vreau să nu mint. Dar păcatul din mine, spune, nu e așa de rău. Mă cește. Și spune, uite, asta nu e minciună. Poți să minți. Poți să aici. Că nu-i problemă uite așa mă aduce păcatul să încalc porunca lui Dumnezeu. Și astfel împlinesc ceea ce spune în Isaia 59. Cinegiurile voastre pună în zi de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Sunt unit cu păcatul înseamnă și nu cu Hristos. Vestul 19 spune așa căci binele pe care vreau să-L fac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 De aceea săvârșesc faptele păcatele. Mai departe, spune Pavel, mergând spre soluție, spune, fiindcă după omul dinăuntru, îmi place legea lui Dumnezeu. Nu ea este rea, ci eu sunt reu în alte cuvinte. Iar din mintea mea, îmi place legea lui Dumnezeu. Și spune, dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului, care este în mădularele mele. Vedeți, Pavel nu dă la o parte legea, ca păcatul să rămână mort, ci înțelege că dacă rămâne în păcat, plata păcatului va fi tot moartea, chiar dacă legea nu este acolo. Ci Pavel Primește legea în mintea lui, o acceptă și declară război păcatului, Însă-și dă seama că nu poate să birească. El vrea să împlinească voia lui Dumnezeu, vrea să împlinească legea lui Dumnezeu, dar vede că în mădulare lui, în trupul lui, în firea lui, este o altă putere, o altă lege ce îl ține rob. Și tot timpul se împotrivește când, de fapt, vrea să împlinească. Una din două legi îl controlează pe om, Este ba legea cu care se naște, legea păcatului, ba legea lui Dumnezeu, unde Dumnezeu vrea să-l aducă. Atunci când cineva se împotrivește legii lui Dumnezeu, Dumnezeu însuși declară că este stăpinit de păcat. Uitați ce spune, din nou să vedem asta. Dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea. Și vedeți, de multe ori ne luptăm împotriva legii lui Dumnezeu. Nu vrem să o primim așa cum este, cum este ea. Și de multe ori când Dumnezeu ne dezvăluie legea în profunzimea ei, ia fiind duhovnicească, mă răzvrătesc și spun, nu se poate! Și lupt împotriva ei! Și astfel vedem în, în lumea noastră tot felul de oameni, tot felul de pastori, tot felul de predicatori care au fost înșelați de păcat. Pentru că păcatul în ziua de astăzi ne amăgește într-un mod extraordinar. Ne amăgește să credem că legea a fost înlăturată sau schimbată. Și astfel creștinii de astăzi ajungem noi să încălcăm legea Lui Dumnezeu fără nicio problemă de conștiință și să credem că de fapt facem voia Lui Dumnezeu. Însă Pavel aici spune că după omul din lământru îmi place legea Lui Dumnezeu. Dar în mădularele mele, în mine însumi, este o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea, adică legea păcatului. Și se dă o luptă în mine. Dumnezeu să mă aducă să împlinesc legea Lui. Satan să mă țină rob legii păcatului. Și fiecare dintre noi decide ce vom face, cui ne vom supune. Vom rămâne în păcat înlăturând legea, ca păcatul să nu se răzvrătească, Sau vom lăsa pe Dumnezeu să ne poruncească și vom primi poruncile Lui și vom dori din toată inima eliberarea din acest trup de moarte, din acest păcat care ne va pricinui moartea? Și Pavel în versetul 24 strigă cu gură mare și spune O nenorocitul de mic! În alte cuvinte, duc lupta aceasta. Văd legea lui Dumnezeu, vreau să fac voia lui Dumnezeu, dar în mine păcatul mă ține rob și mă duce să mă împotrivesc voii și legea lui Dumnezeu. O, nenorocitul de mine, nu de legea lui Dumnezeu. De mine, eu sunt problema, fiindcă păcatul e în și dacă rămân așa, moartea este plata mea. De aceea Pavel strigă cu toată inima, O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Cine? în mine nu văd scăpare. Am luptat atâta timp, zice el, și sunt tot rob. Și nu mă pot izbăvi. Cine mă va izbăvi Și după aceea conclude. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu. Prin Isus Hristos, Domnul nostru. Astfel, dar cu mintea eu slujesc legii lui Dumnezeu. Dar cu firea pământească slujesc legii păcatului. În noi sunt două firi. Duhul și trupul. De aceea spune în Geneza, capitolul 2, versetul 7, la început Dumnezeu a creat pe om din țărelea Pământului și a suflat în el suflat de viață sau duh. Și vedem în noi o luptă. În duhul nostru, în mintea noastră, vrem să facem voia lui Dumnezeu și știm că acolo este bine, acolo este fericire. Cum spune în psalmul 119, versetul 14, când urmezi învățăturile tale, Mă bucur de parcă aș avea toate comorile. Asta este fericirea. Este să trăim conform Voilui Dumnezeu. În cer este fericire. Și aceasta, fiindcă toți se supun voi lui Dumnezeu. Însă pe pământ, unde păcatul conduce, este durere, este ură. Este egoism și tot răul produs de păcat. De aceea, Dumnezeu mă cheamă la sine, prin acesta apela lui Pavel. Îmi spune, nu vrei să umbli tu cu mine? Nu vrei să mă lași să te izbăvesc din acest trup de moarte? Din păcatul care te stăpânește și te ține rob? Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, spune Pavel, prin Isus Hristos, Domnul nostru. În alte cuvinte, prin Isus Hristos, Domnul nostru, am eliberare și doar prin El. Astfel, dar cu mintea, eu slujesc legii lui Dumnezeu. Isus Hristos mă va aduce acolo unde să pot sluji lui Dumnezeu. Unde să pot împlini legea Lui. Unde să pot trăi legea Lui și păcatul să nu mai țină rob răzvrătirii. Hristos în mine, Hristos în noi, este nedejdea slave. În Marco capitolul 3, cu versetul 27, spune așa. Nimeni nu poate să intre în casa unui om tare și să i gospodăria, decât dacă a legat mai întâi pe omul acela tare, numai atunci va șefui casa. Aici vorbește despre eliberarea de demoni, eliberarea de, de, de, de Duhul Când fariseii l-au acuzat pe Isus Hristos că scoate dracii cu ajutorul lui, lui Belzebul sau lui satan. Și Sus Hristos le arată faptul că este nevoie de un om mai puternic decât Satan pentru a libera pe un om din sclavia satanului, din sclavia păcatului. Iar Hristos are toată puterea în cer și pe pământ. Toată puterea de a, imel, de a mă elibera pe mine cum a eliberat pe cei îndrăciți. De a mă elibera pe mine din sclavia și tirania puternică a păcatului. De aceea speranța mea este doar Hristos cum merge acea cântare. În Psalmul 40 cu versetul 8 Dumnezeu ne arată unde vrea să ne aducă și pe noi. Psalmul 40 cu versetul 8 spune așa. Vreau să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în fundul inimii mele. Aici este o prorăcie despre Isus, chiar versetul dinainte spune, iată-mă că vin, în sulul cărții este scris despre mine. Vreau să fac voia ta, Dumnezeu, și legea ta este în fundul inimii mele. Vedeți, Pavel avea această luptă. În inima lui, în mintea lui, vroia să facă voia lui Dumnezeu. Dar păcatul îl ținea rob ca să se răzvrătească lui era ca și acel demonizat. Cum ne spune și în Spiritul Profetic: Când a venit Isus în Gadarene, erau sau era acel Îndrecit, care a venit la Isus, știa că Isus putea să-l elibereze. Dar când și-a deschis gura, vrunind să strige după ajutor, a ieșit alte cuvinte. Nu el vorbea, ci era stăpânit de o putere mai mare decât a lui. Și Hristos m liberat din păcat. Și tot așa Hristos vrea să me elibereze pe mine, din puterea, din robia păcatului. Și să mă aduc acolo unde să vreau să fac voia lui Dumnezeu și legea Lui să fie scrisă în inima mea, în fundul inimii mele și să trăiesc cum a trăit Iisus. Păcatul, cum spune Isaia 59 cu versul 2, ne desparte de Dumnezeu. Iar în versetele următoare, Pavel ne arată mai departe soluția. Și spune, acum, da, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Vedeți, secretul aici este acel în. Noi trebuie să fim în Hristos. Și dacă sunt în Hristos, și Hristos este în mine. Și El mă va elibera. Și spune în adevăr, legea Duhului de viață în Hristos m-a izbăvit de legea păcatului și a morței. Căci, lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său, într-o firea asemănătoare cu a păcatului. Dumnezeu a văzut lupta care se duce. Și Dumnezeu a vrut să umble cu mine și cu tine. Dumnezeu nu vrea ca noi să murim. Nu vrea ca să lase păcatul să-și îndeplinească voia în noi. Fiindcă lucrul cu neputință legei, într-o cât Firea Pământească o făcea fără putere. Legea lui Dumnezeu este bună. Legea lui Dumnezeu este sfântă și dreaptă, dar firea pământească din mine, păcatul din mine o face fără putere, când ea spune, nu fura. Firea din mine îi taie toată puterea și mă face să fur. De aceea în Galateni, capitolul 3 cu versetul 24, uitați ce spune. Astfel, legea ne-a fost un în îndrumător spre Hristos, ca să fim socotiți nebreniți prin credință. Legea este bună și ea mă duce la Hristos, precum Hristos ne-a dus la Tatăl și ne-a împăcat cu Tatăl, tot așa legea îl reflectă pe Hristos și ne duce la Dumnezeu, ca să fim mântuiți prin El. Și spune că și lucru cu neputință pentru întrucât firea pământească o făcea fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițind din pricina păcatului pe însuși Fiul Său, într-o fire asemănătoare cu a păcatului, adică în trup ca și al meu. Și uitați care era scop? Pentru ce a venit Hristos? De ce a avut Hristos un trup ca și al meu? Spune pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi care nu trăim după Îndemnul Firii Pământești, ci după Îndemnurile Duhului. Hristos în trupul Său nu a păcătuit niciodată ce a fost total fără păcat. Și tot așa, Hristos în trupul meu, Hristos în mine, vrea să împlinească acea lege. Vrea să-mi elibereze prima oară de acel păcat și apoi să intre într-un legământ de căsătorie în care să cu El. Și aceeași lege care m-a ținut legat de păcat și de faptele păcatului, acum să mă ținem legat de Hristos și de faptele Lui Hristos, ca să îndeplinesc faptele capului, adică a Lui Hristos. Și de aceea, în 1 Ioan, capitolul 2, cu versetul 6, spune așa, cine zice că rămâne în El trebuie să trăiască și El cum a trăit Isus. Aceasta poate să aibă loc doar atunci când eu mor față de păcat, prin credință în moartea Lui Isus în locul meu și să înviu prin credință în învierea Lui Hristos, prin puterea Lui Dumnezeu de a învia pe cei morți din păcat și să umbră. Este un lucru adevărat și o, o povestire adevărată, aceea a familiei Hoyt, o familie din America. Această familie a avut un copil și copilul lor s-a născut în 1962. Rick îl chema pe el. <coughs> Însă la naștere a avut loc o problemă. Cordul umbilical s-a rotit după gâtul lui și aceasta a oprit sângele de a curge, de a ajunge la creier, Și oxigenul a fost retras. Și astfel, Rick a ajuns să fie aproape în totalitate paralizat. Și să nu poată vorbi. Îți mai folosește mâinile, dar nu poate să facă nimic cu ele. Nu poate umbla și nu poate vorbi. Însă, totuși, Rick poate gândi. Și este chiar inteligent. Părinții lui au refuzat ceea ce le-au spus medicii și au crezut din toată inima că ric poate să trăiască totuși o viață bună, normală. Cu ajutorul unor sponsori, ei l-au ajutat pe ric să învețe cum să își pună gândurile în scris. Ei au cumpărat un computer și cu specialiștii l-a ajutat pe Ric să-și poată scrie gândurile pe acest computer. Nu știu exact cum, dar a reușit. Și Rick a început să comunice. A ajuns atât de departe încât a putut să termine chiar și colegiul. A trecut școala și a terminat colegiul. Cu astfel de probleme majoră. Iar la vârsta de 15 ani, Rick și-a exprimat dorința dorința de a alerga la un o cursă de binefacere. Și a exprimat această dorință tatălui și a spus, tată, vreau să alerg și eu să fac un bine. lui, Dick îl chema pe el, nu era un alergător. Nu era obișnuit cu așa ceva. Dar a acceptat. Și atunci l-a pus pe Rick într-un cărucior cu trei roți și a început să fugă. Mulțimea nu i-au apreciat, nici nu s-au uitat la ei. I-au respins la început. Dar Ric și tatăl lui au continuat. Și de atunci nu s-au oprit. Până în ziua de astăzi, ei au trecut peste o mie de linii de finish. Au trecut munți și voi, ape și râuri, alergând, înotând, sau cu bicicleta. Spune aici că au alergat 64 de maratoane. Au, au participat la 200 204 curse de câte 10 km distanță. Și spune că au participat și la 206 triatroane, dintre care șase erau parte din cursele de Ironman sau Omul de fier. Aceste triatroane uh, sunt uh, parte din trei lucruri. Ei trebuie să-și alerge, să-și înnoate și să-și meargă cu bicicleta. Și acele șase, care sunt parte din omul de fier, sunt așa. Trebuie să alerge 42 de kilometri. 10 kilometri, nu, 180 de kilometri să meargă cu bicicleta. Și 4 de kilometri sunt înnoate. Și toate acestea, ei le-au făcut împreună. Un lucru extraordinar. Au și traversat pe lângă aceasta America. Toată America. Asta e peste 3000 de kilometri. Au traversat-o pe jos. Alergând. Un lucru extraordinar. Vedeți? Rick n-a putut să facă nimic. Tatăl lui era puterea. Iar fiul era doar dorința. Fiul nu putea să facă absolut nimic decât să-și exprime dorința și apoi să depindă cu totul de puterea Tatălui Său. Tatăl nu vrea să facă nici una din aceste lucruri fără Fiul Lui. Și astfel împreună au lergat și fac totul împreună. Împreună aici este puterea lor. Și vedeți Dumnezeu ne învață și pe noi. În Roman 4 5, cu versetul 2 îi spune așa. Prin Domnul nostru Iisus Hristos îi datorăm, sau Lui îi datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Vedeți, mulți ani la rând am luptat și eu. Am luptat să țin legea lui Dumnezeu. Cu mintea mea doream să împlinez voia lui Dumnezeu dar în firea mea am văzut din nou și din nou păcatul care se opunea. Păcatul care mă făcea, de fapt, să mă împotrivesc legii lui Dumnezeu. Însă Dumnezeu mi-a arătat și mie această lecție. Mi-a arătat că dacă am dorința, trebuie să fac ce a făcut și Ric. Aceea de a depinde în totalitate de Tatăl meu de Iisus Hristos care are toată puterea în cer și pe pământ ca să alerg la cursa veșniciei, ca să împlinesc legea lui Dumnezeu și să umblu cu Hristos. Poate că și unul dintre voi ați alergat, v-ați bătut cu păcatul și ați simțit din nou și din nou puterea păcatului de a ne învinge. Hristos ne îndeamnă și pe noi ca să depindem de El cum a depins și depinde și ric în ziua de astăzi. De a depinde în totalitate de puterea Lui. Să lăsăm doar pe El să, ne, să învingă păcatul, să ne elibereze și să putem trăi cu El. Este cineva aici care ar vrea și cred că toți ar vrea să alergăm la cursa de șnicie. Stând în cărucior, căci înaintea păcatului suntem cu neputință, suntem total paralizați. Dar stând în, în căruciorul Slavei, stând mai mult în brațele lui Isus Hristos și El să ne aducă. Dacă este cineva care ar vrea asta, care acceptă faptul că nu poate birui și spune Doamne, vreau ca Tu să biruiești, atunci vă rog să ridicați mâna cu mine. Amin. Haideți să ne aplicăm pe genunchi și să ne rugăm.